Hetedik fejezet. Teljes a káosz. Még a hűtő is kigyullad. Találkozom a család egy régi barátjával, egy idős pszichiáterrel. Figyelmeztet, hogy szerinte elhamarkodottan döntöttem. Mikor hazaérek, levelet írok. Kedves Barna, beszélgettem régi öreg pszichiáter barátnénkkal, Ágnessel, a vállásunkról. Azt ajánlja, Jogilag, papírforma szerint ne váljunk még el, minden más maradhat. Szerinte engem súlyos, narcisztikus sérülésért. A reakcióm egy gyerek reakciója, a vállás pedig meggondolatlan döntés. Az az élethelyzet, amiben voltam, az, az valóban elviselhetetlen, mert túl nagy szabadságot engedtünk egymásnak. Talán mert azt hittük, többet bír el a kapcsolatunk. De ez a mi kettőnk megállapodása volt, ketten csináltuk így, nem te egyedül. Úgyhogy nekem kezeltetni kellett volna, és kellene még most is saját magamat, hogy rendbe jöjjek, és nem úgy reagálni, ahogy reagáltam. Szerinte a házasságunk rendkívül nagy érték volt, mert mindketten erős támaszai voltunk egymásnak, Miközben mindketten kellő szabadságot is tudtunk adni a másiknak. Azt mondta, nem tudni merre visz minket a különvállás. Lehet, hogy valóban azért volt rá szükség, hogy leváljunk egymásról, és függetlenek legyünk mindketten. Lehet, hogy ez az én utam valóban. Ez az iszonyú szenvedés, a mérepülések. Ez nekem biztosan nagy változásokat fog hozni. Meg fogom látni? szárnyalni fogok. Az írásban. Szakmailag, mindenben. Szerintem úgy két év kell, mire elcsitul a fájdalmam. Nem kell tehát semmi más tennünk, mint amit eddig is. Te is éld az életed nusikával, vagy nélküle. És én pedig ne is foglalkozzak veletek. Éljem a magam életét, alkossak, repüljek, küzdjek meg ezzel a szenvedéssel, és vigyázzak a gyerekekre. De metakommunikatív szinten is. Mindketten sokat fogunk változni, és nem tudni, merre megyünk majd. Lehet, hogy mikor megnézem később, kell-e nekem az új barna, akivé váltál? Azt mondom, nem. És mikor te is megnézel, lehet, hogy te is azt mondod, hogy neked sem kell az új Júlia, mert neked a régi kellett vagy ellenkezőleg, egy, egy tökéletesen új kapcsolatban születik újjá a régi szövetségünk. Még az is lehet, hogy nem együttélésben, hanem valami egész másféle kapcsolatban teljesedik ki. A lényeg, hogy most nem vagyunk döntésre alkalmasak. Mert én még nyakig vagyok az érzelmi zavarban, Az indulatok vezérelnek. A döntésemet az indulataim szülték. Te pedig nem akartál elválni, csak benesodróttál. Ezért várni kellene a jogi lépésekkel, mindaddig, amíg letisztul kicsit a kép. Hm. Meséltem neki, hogy két hetente találkozunk, és olyankor három-négy órákat beszélgetünk. Később visszatért erre. Tudod, ki tud órákat beszélgetni a házastársával? Senki. Azt is mondta, hogy sokan vannak hasonló helyzetben. Például sok művész életében fordulnak elő hasonló szerelmek, de mégsem lesz belőle vállás. Mit gondolsz mindezekről? Én azt, hogy mivel semmiben nem érinti a terveinket, nem akadályoz az elindult életünkben, hanem csupán a jogi rész felfüggesztését jelenti, hajlok arra, hogy megfogadjam a tanácsát, bár azért elég bizonytalan vagyok. Hm. Puszillak, Júlia. Azonnal jön a válasz. Szia, Júlia. Ez pontosan az, amit én is gondoltam. Csak vagy nem tudtam ilyen hitelesen, pontosan kifejezni, vagy nem voltam abban a pozícióban, hogy meghald. Az a lényeg, hogy most meghallottad. Várjunk. Puszi. Barna. Mozgalmas éjszakám volt. Legtöbbször az. Az álmaim elevenek, mintha egész éjjel egy másik életet élnék, ami intenzívebb és fárasztóbb, mint a valódi hit életem. Gyakran felébredek. Megnézem az órát, és öt a macskát, aki mélyen alszik a lábamnál. Mi a ruhástól alszom el? Nem azért, mert annyira fáradt vagyok, csak nincs kedvem a vetkőzéssel Ez Ezúttal. Azt álmodtam, hogy egy konferenciánusika is tartott egy előadást. Helyes volt, csinos, és szépen beszélt. Barna dagatta a büszkeségtől. Én is sorra kerültem, én is megtartottam az előadásomat. Nem volt rossz szépenséggel, de nem volt a megszokott nagy sikere. Most sírok. Készítem a szendícseket a konyhában, és pittyergek. Nem tudom miért, de nem gond. Úgyis mindig sírok. Hullajtom bőségesen a könnyeimet. Elviszem a gyerekeket a suliba. Mikor érek felhívom Barnát, hogy megbeszéljük a gyerekekkel kapcsolatos programot. Most reggelizünk, mondja, majd visszahívlak. Vidéki tréningem vannak. Ő, Nusika és egy közös barátnőnk, akivel a nyitni kék műhelyt megálmodtuk. Leteszem a telefont, és olyan mélyről jövő üvöltő zokogás tör fel belőlem, mint még soha. A hálószoba sarkába fúrom a fejem, az ajtó és a fal közé, és bömbölök. Nem tudom pontosan, mi azt a felszínre. Szokom. Szokogatom már az ilyen jeleneteket. Reggeliznek, békésen. <gül> Margit már jó ideje mellettük van, együtt dolgoznak. Számára Nusika és barna egy pár. Brutális ez a kép, ami megelevenedett előttem. Bebújok az ágyba, és összekuporodva sírok, menedéket remélve. Folynak a könnyeim a párnára. Remélem, hogy kitisztítják a belső mocskot, kioldják belőlem a fájdalmat, a keserűséget. Donatella mindenütt a nyomomban van. Most is megjelenik? Ha az ágyban vagyok, ott alszik hozzám kuporodva. Eleven szív kell neki, melegség, emberi vagy állati, mindegy, csak lüktető életlenyen. Ha megyek a számítógéphez, felugrik az asztalra, és félig ráfekszik a billentyűzetre. Ez mindig így van. Követ, mint egy fekete árnyék. Nagy sokára kikászálódum az ágyból. Megyek áll belért, aztán a városba kabátot venni neki. Fájhossam. Erőtlen vagyok, és kicsit sincs jó kedvem. Felhív a sógornőm. Összejövünk karácsonykor? Nem, senkivel nem akarok találkozni, felelem. Megértelek. A barátnőm is épp így volt az első évben, válaszolja. Otton újra bebújok az ágyba. A konyában felfordulás nincs elmosogatva. Az egész házban macska úgy szag, és nem vásároltam be hétvégére. Ahhoz sem egyre jobban fáj. Ábel viccekkel szórakoztat. Éjjel hányok. Újra és újra kegyetlen kínódás közepette. Valami megfeküdt a gyomromat. Nem inném, hogy étel, alig ettem valamit, és biztos nem volt romlott. Hol van most a sokat emlegetett életkedvem? Mi a helyzet most, a jövőmmel? Örömmel tekintenék rá most is, csak hogy nem tekintek. Elfoglal a szomorúság. Hogy tudok így vigyázni a gyerekekre? Tényleg olyan nagy baj, egy szomorú anyuka? Baj, hogy nem tudok most ugyanolyan felszabadultam viccelődni, mint akár egy-két hete? Talán nem is ez a gondoskodás lényege, hanem az, hogy ne rongáljam tovább az apjukkal a kapcsolatunkat. Ebben tiszta a szerencsére. Legalább ezért nem terhel a bűntudat egy újabb kimerítő hányásról mután éjjel kettőkor felhívom Jutkát. Ő az egyetlen, akivel ezt megmerem tenni. Itt a hangulatjavító szolgálat, nyöszörgé, bár alig tud beszélni az álmosságtól. Miben segíthetek, kérem? Jaj, Judit, annyira, de annyira rám tört a szomorúság. Nem zavarlak, csak, csak egy percig. Már az is segít, ha hallom a hangod. Kiránt ebből a Bűzös bánát tengerből. Szépen alliterál, hogy mi? kérdezem értetlenül. Bűvös bánát tenger, nagyon szép. Zseniális vagy, Jutka. El sem hiszem, hogy álmodból felverve, és képes vagy így átkeretezni a dolgokat. Bűvös csinálsz a bűzösből. Erre csak te vagy képes. Köszönöm. Köszönöm. Hagylak is aludni. Mondom állásan, megkönnyebbülve, hogy végre én is alhatok. Itt van Barna. Elidőzik a szobájában. Nem úgy, mint máskor, amikor célirányosan tesz vesz, magához vesz valamilyen, itt hagyott hanem egészen más hangulatban. Nem látom, inkább csak érzem a tétovaságát, a szomorúságát. Talán keresi az otthonát? Dónakeszin sincs igazán otthon, és itt sincs már otthon. Hm, ez a szoba már nem az a szoba. Ez a szerető feleség már nem az a szerető feleség. Még a gyerekek sem a régiek. Hol van már az a ház, az az otthon? Elveszítettük mindannyian. Nusika is, a férje is, a gyerekei is. Ezt a határtalan pusztulást látva fel kell a kérdést. Valóban megéri? Tényleg boldogabb jövő vár ránk? Boldogabb lesz Nusika élete a férje nélkül? Boldogabbak lesznek a gyerekei? Barna boldogabb lesz? Én boldogabb leszek? Dorka és Ábel boldogabb lesz? Együtt ebédelünk, utána beszélgetünk Barnával. Vajon ha a fájdalmad nem csökken millméternyit sem? Ha nem igaz az, hogyha nem előtted zajlik, nem fáj, nem lehet, hogy rossz úton járunk? kérdezi. Ez egy jó kérdés. Persze ilyenkor mindig felbukkan egy másik megválaszolatlan kérdés. Miért nem akarom barnát? Most talán találtam rá egy választ. Mert nem érzem a szeretetét. Nem őrá vágyom önmagában, hanem a szeretetére, amit elveszítettem. Ez a legfájóbb a vállásunkban. Indul haza? <gül> Ugyanolyan tétován. Haza? Hol van az ő hazája? Neki gyűrkőzöm a házi munkának. Aztán a leveleim megválaszolásának. Barnától is jött egy jó volt ma otthon. Rögtön utána még egy. Jaj, Júlia, ez egy olyan méltatlan, hogy a, a saját méltóságunkat kell porba tiporni a változás miatt, amiről nem is tudni, hogy kell-e, jó-e, hová vezet. Én olyan bizonytalan vagyok. Mindenütt csak a rombolást látom biztosnak. Az épülés csak remélhetőnek, de távolinak és bizonytalannak is. Nagyon bánt, hogy akaratlanul is bántalak. Vagy bánt, ami velem és körülöttem van, és azt is gondolom, hogy nem érdemled ez, de, de mégsem tudom, hogy valóban én csinálom-e. Egyre inkább úgy érzem, hogy ha tovább kitartottunk volna, amellett, hogy megőrizzük az egymáshoz vezető út lehetőségét, nem biztos, hogy idáig kellett volna jutnunk. Akárhogy is forgatom magamban, nem érzem, hogy mennünk kellene januárban a válóperi tárgyalásra. Azonnal válaszolok. Biztos, hogy nem kellett volna idáig jutnunk. De azért, Barna, nem mond, hogy nem érték az, hogy te rákényszerültél, hogy elkezd lebontani a bástyáidat, hogy lehetőséget adj magadnak arra, hogy fává nőhes. Ez mellette nem történt volna meg. És én sem tudtam szabad lenni melletted. A segítséget kaptam volna valakitől, hogy szabadabban tudjak élni veled, ha egyáltalán felismertem volna, hogy segítséget kell kérnem valakitől, akkor el tudom képzelni, hogy sikerült volna teljes életet élni. mellette is. A mellett, az ember mellett, aki voltál. Miközben meg most válsz valódi magaddá. Nem. Tényleg nem tartunk ott hogy igen, mondjunk, a tárgyalásra. Átugrok Erikahoz. Neki minden szempontból nehezebb, mint nekem. Akárhogy is van, ha előre nézek, én tele vagyok bizalommal az életem kapcsán. Az más kérdés, hogy legtöbbször teljesen hiába bámulok előre, mert az elszakadás küzdelme eltakarja a kilátást. Erika viszont nagyon sötéten látja a jövőjét, és nem tud beletörődni a vállásba. Ráadásul picik a gyerekei. Ez is rettenetesen megnehezíti a helyzetét. Süteménykészítés közben találom a kis családot. Fanni és a különböző formákat szaggat ki a kinyújtott tésztából. kötény van rajtuk, és tetötöt alpiglésztesek. Még a és a is. Gyere, ülé, mindjárt készen vagyunk, csak bepakoljuk a tepsibe, és mehet a sütőbe, mutat Erika egy székre, ami biztonságos távolságban van a lisztes asztaltól. Egy tepsi már sül, nem? Érzem az illatát, szimatolok bele a levegőbe. Igen, jó sokat készítettünk, feleli Erika, majd a gyerekekhez fordul. mosatok kezet, arcot, aztán mehettek játszani, mi meg rendbe a konyhát Júliával. Szólunk a kész a süti nekiállunk a eltakarításnak Mindig élmény kicsi gyerekekkel együtt sütni, főzni. De ha a felismerhetetlenné alázott konyha ilyenkor beszélni tudna, bizonyára nem ezt mondaná. Erika, végül is miért ment el Máttyás? Kérdezem, mikor a gyerekek elhagyják a konyhát. Hát, ez, ez nem olyan egyszerű megválaszolni. Azzal kezdődött talán, hogy miközben én Egyre jobban lettem, köszönhetően a szomszéd néninek. mátyás egyre rosszabbul lett. Az elején még képes volt örülni a gyerekeknek, de már akkor is kezdett megmutatkozni rajta, hogy baj van. Persze a mi kapcsolatunk már rég nem volt a régi, a kislányok halála után én e, rettenetesen haragudtam rá, és egyre csak távolodtunk egymástól. Vanni és Tomika születése után volt, kicsit a helyzet, de akkora meg Mátyásnak lett mindennel baja. Mi mindennel? Nézek Erikára is. Abba adjom az asztal akarítását. Annyira érdekel a válasz. Egyik elfordul a mosogatótól, Leteszi a tányért a kezéből, és odajön mellém az asztalhoz. Üljünk le. Nehéz ez nekem, mondja. Fakóvá vált hangon. Elhelyezkedünk, én kíváncsian várom a folytatást. Mátyás egyre ingerültebb lett, nyugtalanná, idegessé vált. Pedig ez még a jobb időszak volt, amikor még legalább tudott örülni a gyerekeknek, és, és kicsit foglalkozott is velük, de aztán egyre kevesebbet. Az ingerültségét felváltotta a szótlanság, magába zárkózott. Kérdezgettem, mi a baj, beszéljük meg, de nem igen válaszolt. Nem mondtad neki, hogy orvoshoz kellene mennie? De, amikor rájöttem, hogy talán beteg, de nem akarta. Nem tudtam rávenni. Néga a munkáját csak-csak ellátta, de, de ha itthon volt, csak ült, magába roskadva, vagy aludt. Később már a munkájában is voltak fennakadások. Aztán egy picit, mintha javult volna a helyzet, kicsit megélénkült, azt hittem, végre kifelé jön ebből az áldatlan állapotból. De aztán bejelentette, hogy elhagy bennünket. Hogy Indiába megy egy asramba. Hogy mi lesz utána, ott marad de még nem tudja, de abban biztos, hogy el akar válni. Megéred benne az elhatározás. És azóta is ott van? Igen. És nem is akar visszatérni hozzánk. Egy-két hete mindennel felhagytam a naplóírás miatt. Abba a sétát, a meditációt. A létfenntartó szükségleteinket bírtam csak kielégíteni, a magamét, a gyerekekét, a macskákét és a házét. De nem csak két hete tart a pusztulás, hanem már hónapok óta. A ház van a legrosszabb állapotban. Legalább öt kilincseset szét részlegesen vagy teljesen. Az egyik hűtő elromlott, csak a mélyhűtő részét lehetett használni. A minap, meg se, szó, se beszéd, leégett az egész. Ábel egyik osztálytársa egy álmodozó szemű a srác ki akart venni valamit belőle, és megégette vele a kezét. Most ott feketedik, félig elolvadva, rondán és büdösen, mint egy őrült szobrász, guztustalan teremtménye. Ezt már csak a macska húgy szagmúja felül, amit egyes helyekről egyszerűen képtelen vagyok száműzni. Dorka szobájában a felső szellőző ablak elromlott, még november végén is nyitva volt, sehogy sem tudtuk becsukni. Végül valahogy bekalapáltam, persze soha többi nem lehet majd kinyitni. A kertben nincs összegerebjézve a lehullott levél. A falak hirtelen elkezdtek koszolódni. Hatalmas piszoknyomok vannak mindenütt. Az ablakok is koszosak, meg minden más is, de azok kevésbé feltűnőek. Ja, igen, a nem csak a hűtő ki, a radiátor is félig leugrott a helyéről. Hogy kinedüljön az egész, neki toltuk a konyhaasztalt. Most az tartja. A tárgyaknak lelke van? Minden erre val. Különben nem viselkednének így. Ki vannak borulva ők is? Pedig örülhetek, hogy valahogy csak rendben tartom ezt a nagyházat. Megjegyzem, látszólag kifejezetten rend van. Bevásárolok, főzök minden nap, rohangálok a gyerekekért, ellátom őket, gondoskodom tisztaruháról, uzsonnát készítek, beszélgetek velük. Ábel ráveszem, hogy mosson hajat, dorkán rajta tartom a szemem. Beszaladgálok a suli jogba, a gazdasági ügyeket intézek. Dorkával fogorvoshoz megyek, sportruhát veszünk a városon kívül. Ábellel cipőt keresünk. Kijavítom leadás előtt a könyvem kéziratát és új könyvbe kezdek. Lakást keresek. Szerződést kötök a tulajdonosokkal. Elképesztő mélységű lomtalanítást végzek az egész házban. Elintézem Abel átiratkozását. Beszaladgálok a régi iskolájába is, az újba is, ezerszer. Majd igyekszem támogatni a gyereket, aki belebetegszik a váltásba. A sokadik látogatás alkalmával visszaszerzem a tornacucot a régi sulijából, amiről aztán kiderül, hogy Ábel már rég kinőtte. Részt veszek a fogadóórákon és a szülői értekezleteken. Az apekbe megyek. A földhivatalba ezerszer. A hitelügyintézőhez, a bankba, a postára végtelenszer. Előadásokat tartok, cikkeket írok, interjúkat adok, és magam is készítek másokkal. Összejövök a barátaimmal. Elvonulok megbocsátani barnának a nyitni kékbe. Összeszervezem és vezetem az ébredők csoportját. Rendszeresen találkozom Titivel, járok a válluk csoportjába, és részt veszek egy tréningen. Randevúzom, kétszer Áronnal és néhányszor Balázssal. Ha már itt tartunk, fél éve nem bújtam össze senkivel. Nem szeretgetett meg senkit. Kivéve azt az egy alkalmat, amikor Áronnal kirúgtam a hámból, kósza próbálkozásként, Vajon alkalmas vagyok-e már arra, hogy nő legyek, vagy maradok helyette asszony. Azóta nem sokat változott a helyzet. Még mindig nem vagyok alkalmas a szerelemre. Írom a naplómat véget nem érően. Napi 24 órában több rengek. Ez jelenleg a fő foglalkozásom, és minden egyéb, ahogy már többször is megállapítottam. Csak mellégtevékenység. Azt kívánom, hogy Barnának és Nusikának jó legyen, de úgy, hogy én is kibírjam. Igen, ilyeneket tudok már mandrázni. Ezzel az örömmel a lelkemben találkozom Barnával. Még mindig nem látom szépnek. Görnyetten behorpat mellel ül velem szemben. Őszhaja csapzott. Mint ha még jobban lefogyott volna. Lóg rajta az énges az akkó, amit még én vásároltam neki. Nem látszik boldognak, pedig a szerelmével él. Már vagy két hete mindenféle szeretet energiákat küldök Nusikának is, és neked is. Újságolom örömmel a csapzott haj tulajdonosának. Már képes vagyok erre, de közben még mindenféle erős indulat is dúl bennem. Néha alig felismerhetően, de így is tudom, hogy ott a mélyben még sok minden kavarog. És mégis, az, hogy képes vagyok már szeretetet küldeni nektek, külön-külön, meg most először már jót kívánni nektek együtt is, mint párnak, ez azért mégiscsak haladást, nem gondolod? Hát igen, feleli szkeptikusan, márha hihetünk a tartósságában, hiszen mindig visszacsúszol. Mondd, Barna, te látsz valami hibát a magad oldaláról, amit elkövettél ellenem, vagy a házasságunkban? Azt mindketten világosan látjuk már, hogy odaadóan kell ápolni, karbantartani tartani napi szinten a kapcsolatot, és mi ezt nem tettük, mert azt hittük, ez megvan oldva, amiénk működik. Ez az egyik hiba. Ezen felül úgy tűnik kötődési problémáim is vannak, azaz elzárom magam a valódi érzésektől, mert félek a szeretet mélységének megélésétől. Ezekből a nehézségekből adódnak a hibáim, de még csak most tárom fel őket igazán. A nyitott házassággal kapcsolatban pedig úgy viselkedtem, mint egy politikus. Tisztességesen akartam csinálni. A stratégiai lépésekre figyeltem csak, és arra, hogy te, a másik kormányfő, mit engedsz. Nem voltam empatikus. Nem a szívemmel figyeltelek, hanem csak azt láttam, hogy mit engedsz, mit nem. Miben állapodtunk meg, miben nem. Érzéketlen voltam. Nem tudtam rád vigyázni. Észonyú sérüléseket okozott az önértékelésemnek ez az elhagyás, meg hogy nósik a külön nálam, el magam. Pedig az én problémáimnak semmi köze nincs a te értékeidhez. Ballagok hazafelé a szemerkélő esőben. Egyre jobban kapcsolatunk, és egyre jobban bízunk abban, hogy örökre jó barátok leszünk. Megőrizzük egymást az életünkben, halálunkig. Ez szép. Méltó befejezése egy ilyen házasságnak. Otthon előveszem a házi feladatom, amit egész idáig halogattam. A vállás és újjászületés csoportban elkezdtük az életvonalunk áttekintését, de természetesen nem volt elég egy ekkora munka befejezésére. Ezért Silvia feladta a házi feladatnak. Van egy szép, hosszú, fehér papír tekercsem elkezdem az elején, és két ugyanilyen hosszan fogom rajzolni, írni. A szobámban, a földön négykézláb rajzolok, és egyre csak gurítom kifelé a tekercset. Végül már nem férek el a csöpeiségben, úgyhogy levonulok az egész tekercsel a nappaliba. Megjön dorkap. Ugrálva kerülgeti a hosszú fejér csíkot, és csak bámulja az anyját a szokatlan pózban, a szokatlan művelet közben. Te meg mi a csudát csinálsz itt a földön kuporogva, anyu? Kérdezi, majd legugol mellém, és nézi a rengeteg évszámot, meg feljegyzést a véget nem érő életvonalon. Házi feladatot. Tudod, járok abba az önsegítő csoportba, és ott kaptuk ezt a feladatot, felelem is. És... Kicsit zavarba jövök, hogy olvasgatja, amiket írtam. Hát? Elég hibban dolog, de azt gondolod, ez segít, rántja meg a vállát. Mi a kaja? Csőben sült brokkoli. Hú, a szuper! Megyek utána a konyhába, melegítem a brokkolét. Nem, mintha egy lassan 17 éves nagylány nem tudná megmelegíteni magának az ételt, de szeretnék vele lenni. Hívd Lábelt le és még ő sem vacsorázott, kérem, dorkát. De Ábel már jön is, meghallotta, hogy a konyhában nyűzsgünk. Mi az az új szőnyeg a nappaliban, kérdez bennünket. Fogadjunk, Dorka, te találtál ki megint valami hülyességet. Tévedsz, mert anyu. Komolyan. Házi feladatot készít. Misoda? Nem is mondtad, hogy iskolába jársz. Nem járok. Az önsegítő csoportban kaptuk. Na, gyere, ülj le, egyél. Mirek jársz oda? Nem hiszem el, hogy nem tudjuk egyedül is megoldani, hogy elment a papa. Lehet, hogy ti igen. De én nem. Amúgy meg nagyon érdekes. Azon a hosszú papírcsékon az egész életemet láthatod. És? Akkor mi van? Ahogy rajzoltam, felismertem egy csomó mindent. Például rájöttem, mennyire megviselt, hogy mikor gyerek voltam, a bátyám naponta elgyepált. Tényleg? Veszekedtetek ti is? Na hát, és meg is vert? Kérdezik nagy érdeklődéssel sem figyelnek a válaszomra, helyette egymással kezdenek vitatkozni valami miatt. Én meg, ahogy több velük a brokkolit, egyre biztosabb leszek benne, hogy bizony a bátyámnak is volt szerepe abba, hogy hogyan viszonyultam a férjeimhez. A fenébe ezt nem gondoltam volna. Ahogy elmúlt a november, elmúlt vele együtt a síróságom is. És még sok az öröm az életemben. A naplóba csak keveset írok, helyette az új interjú köteten dolgozom. Még mindig rengeteget töprengek, ez nem változott, és tökönyösen fáj, hogy barna kávar él. Belekezdett egy nehéz új projektbe, amihez okos emberek folyamatos tanácsára van szüksége. Engem is bevont, és örömmel veszek részt az alkotó munkában. Naponta jönnek-mennek az émailek, e folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Gyakran hív fel telefonon, egyre többet beszélgetünk. Megbékeltünk egymással. Nosikával tragikus az egyet nem értésük. Rettenetesen szenved mindkettő. Pff. Fáj, hogy Barna miattam nem szenvedett, de Kárpótól az egyre szorosabbá váló barátságunk. Te legalább megértesz, mondja, amikor felhív újra és újra, is elmondja az új projekt nehézségeit és saját vívódásait. Leveleiben felfedezem a sokat hiányolt szeretetét. A hangjában is, a mondani valójában is. Találkozunk a zserbóban. A közelgő karácsonyról beszélgetünk. Szeretnék szentesten napján veletek lenni. Lehetne talán egy ünnepi ebéd, azután gyertyagyújtás, ajándékozás, közös öröm... Aztán hazamegyek, és Nusikával töltöm az estét. Ő is hazamegy addig, amíg én veletek leszek. Jó, legyen így. a Júlia, összeszorul a melkasoma, arra gondolok, hogy Nusika hazamegy. A férje szereti őt, kívánja, ő másképpen van a férjével. Nem úgy, ahogy mi. Rettenetes erre gondolnom. Itt érzem, hogy összeszorul, mutat mellére csontos tenyerével. Félek ettől a karácsonytól. Ne sóhajtozzon itt nekem a szerelme út menjen a fenébe. Kinek hiányzik ez? Fölösleges erültetné ezt a családosdit. Vigye el a gyerekeket, és hagyjon engem békén. Nem akarom kitenni magam semmiféle veszélynek, ami elronthatja az ünnepemet. A vállással együtt vége a karácsonyi állandó vendéglátásnak is. Sok éve apám temetésén felismertem, hogy mindennél fontosabbak az emberi kapcsolatok. A temetések amúgy erre jók. Remek alkalom a megvilágosodásra, sokaknál megtörténik. Elhatároztam, hogy negyed évente megszervezek egy családi találkozót és megvendégelem azokat a rokonokat, akiket ritkábban látunk. Az egyik ilyen találkozó mindig karácsonykor volt. 25-30 embert láttam vendégül mindannyiunk nagy örömére. A hétköznapok rohanása után jöhetett az ünnepi hajsza. Rengetegféle fogást állítottam elő, csak úgy roskadozott a hatalmas étkezőasztal az ételkülönlegességektől, legességektől. Büszkén zsebeltem be a dicséreteket, amelyek főleg a szakács művészetemnek szóltak. De a teltosok békés elégedettségének következtében még általában megspékelték az emberek mindenféle dicsérettel az élet egyéb területei kapcsán is. Hogy szerető, Gondos feleség vagyok, áldozatkész anya, felülmúlhatatlan háziasszony, energiáktól duzzadó társa munkában, fáradhatatlan a tanulásban és mindenben, ami csak elképzelhető földön, vízen és levegőben. Látszólag egykedvűen hallgattam a tözönt. valójában azonban végig erre ment ki a játék. Az ünnep első napját reggeltől éjszakáig a konyhába töltöttem. elve szíttam a saját menümet, hogy milyen hosszú, hogy sose leszek kész, milyen iszonyú az asszonyok sorsa, östenem. Mégis dődtem, magam alá gyűrtem sorban a feladatokat. Egy szóval sem mondtam, hogy fáradt vagyok, hogy elegem van, és közben kedvesen mosolyogtam a bűntudatos barnára. Olyan kis uram, a semmiség, az én dolgom lazítsak. Majd gondterhelten töprengtem. Úristen, lehet, hogy mégiscsak, lehet, hogy én is csak egy olyan szánalmas figura vagyok, aki szolgál, vállal, készséges, mert így koldul szeretetet magának. Évről évre fáradtabban végeztem ezt a gigászi feladatot de azt el sem tudtam képzelni, hogy csökkentsem a terüly-terüly asztalka kínálatát, és ezzel kisebbítsem önnön nagyszerűségemet. Az ellen azonban nem lett volna semmi kifogásom, ha a következő évben én is inkább az elégedett dicsérők táborát erősítsem valamelyik másik rokonnál. Sajnos végül soha nem tapasztaltam meg, milyen lehet a dícsérőkhöz tartozni, kéjelegve sopánkodni, mennyi dolgozhatott szegény, minek kellett a választék, majd fulladásig végigkostolni mindent. Természetesen ezt senki nem várta el tőlem. Én növesztettem a saját hátamra ezt a púpot, és ma már azt is látom, hogy nem önzetlenül. Az ötletből, ami eredetileg a szeretet jegyében született, az egóm növelésének lett. Lehet, hogy minden, amiben lelkesen barna mellett tüsténkedtem, valójában a, a saját érdekeimet szolgálta, miközben azzal álltattam magam, hogy önzetlenül szolgálom őt. Így akartam kiérdemelni az elismerését, a szeretetét, és, és közben nem kellett szembenéznem a saját életem kihívásaival. Nem kellett a saját utamat járnom, hiszen az mindig kockázatosabb, félelmetesebb, veszélyekkel teli. Lassan-lassan csak lejjebb adtam a maximalizmusomból, és egyre szűkült a választék. Egyik karácsonykor eldöntöttem, hogy ezúttal a lehető legkönnyebben oldom meg a vendéglátást, úgy, hogy mindenki elégedett legyen, a gasztronómiai élmény is meg legyen, de mégis a gyorsaság és egyszerűség legyen az elsődleges szempont. Rájöttem, hogy ezt az energiámat inkább a szeretet kimutatására szeretném szánni. Amikor megérkeztek a vendégek, mindenkit olyan boldog örömmel fogadtam, hogy ez megalapozta a délután további hangulatát is. Végül ez lett a legboldogabb karácsonyunk. Mint hogy a vendégek, majd mindegyike barna családjából való volt, most, hogy ő nincs, megszűnnek ezek a találkozók is. Hiányozni fog a család. Szerettem ezeket az embereket. De öröm lesz vissza szerezni a. Gyermekkori ünnepek, olvasgatós, lazulós, valóban békés hangulatát. Ebben is megvan az a kettősség, ami a vállású minden területén. Vesztesség és nyereség is egyben. Szomorúság és öröm egyszerre. Rettenetes dolgot műveltem. Egy hete vettem egy műfenyőt. A nagy környezetvédő dorka évek óta rágta a fülem, hogy nem kellene beállnunk a fenyőpusztítók sorába, vásároljunk inkább műfenyőt, de én képtelen lettem volna lemondani a nosztalgiát ébresztő fenyőillatról, a valódi fa örömeiről. Most viszont láttam egy katalógusban, hogy a műfa szinte a felismerhetetlenségig hasonlít az igazira, úgyhogy elszántam magam, új élet, új szokások. Összeraktam, még jóval az ünnep előtt. Látni akartam elviselhetője a látvány, hozzá el legalább az illúzióját az ünnepnek. Elégedett voltam. Nem úgy, Ábel? mondta lefügymálóan. Szerintem senki sem veszi észre, hogy nem valódi. Ha csak meg nem mondjuk, igaztaltam. Barna is itt volt éppen, beugrott a gyerekekhez. Egyet velem. Pár nap múlva megjelent nálunk a titkára és mindenese Béla tájékozódni, hogy hol vettem a fát, mik a paraméterei, mert vennie kell Dunakeszire is. A házasságunk alatt Béla nekem is segített ebben-abban, lám most Nusikát szolgálja. Elmagyaráztam neki, hol lehet kapni, mennyibe kerül, milyen méretekben, és milyen fajták vannak Lucfenyő, meg Normandiai. Nem, neki ugyanilyen kell. Jó, legyen. Szent napja van, ne, még csak dél. Megérkezik Anna, majd kis idő múlva Alex is, aki hazalátogatott az ünnepre Angliából. Jó a kedvünk, és kifejezetten örömmel várjuk Barnát. Megígérte, hogy vigyázni fog rám. Szép az együttlét. Béke van. Szeretet. Még Barna iránt is. Az ünnepi ebéd még mindig kitűnő, a bor különlegesen finom. Az ajándékok telibe találtak. <gül> Emelkedett a hangulat, és még talán egy kis összetartozásféle is érezhető. Míg én csörömpölve rámolom a mosogatógépbe az edényeket a konyhában, Barna neki támaszkodik a szekrénynek, és csendben figyel. Nem sokára azt mondja. Tudod, Júlia, most látom csak, hogy te milyen odaadó feleségem voltál. Nem csupán Nusikához hasonlítva. Most jobban figyelem a családokat, és azt látom, Senki nem mérhető hozzád. Egyetlen asszony sem. Aztán hazamegy egy ugyanolyan fenyő alá ünnepelni az új asszonynyal. Úgy tűnik nekem, szabályosan udvarol mostanában. Leveleiből árad a kedvesség, a szeretet. Hatással van rám, nem tagadom. <gül> Ennél az idei december ugyanúgy gyalogolhatok, mint ha nem is tél lenne. Nincs se hó, se sár. Mégsem sétáltam hetek óta. Most eljövök egészen gyerekkorom színte Itt a kertünk. Milyen kicsi? Tehát sokkal-sokkal nagyobb volt. A diófa kert végében a régi, az almafa is, amelynek a terméséért tönkretették a kirándulók a kerítésünket. Felmásztak rajta, és egy idő után szétcsúsztak, elszakadtak a drótok. Apám egy idő után megelégelte, és kiírta rá, Csenges be, adunk! Itt voltam kislány. Menyasszonyi ruáról és boldogságról álmodoztam. Na hiszem. De <gül> korom hajdon volt kertjétől az erdőn át az úttörő vasútig jutok. Nagymamával sokat kirándultunk a kis vasúttal. Így kedvenéztem az egyenruhás úttörőket, akik vonatokat irányítottak. Csodalukasztóval, lukakat furtak a jegyre, tiszteleg velmelték a kezüket, vasutas sapkájuk mellé. Ma már nincsenek úttörők, és a kis vasút neve Gyermekvasút. De ugyanolyan egyenruhás gyerekek dolgoznak itt most is, mint hajdan. Csak az úttörő nyakkendő hiányzik a nyakukból. <hül> Visszagondolva, egykori kislányom magamra elszorul a szívem. Az a kislány. Aki a nagymamája kezét fogta, még nagy-nagy bizalommal tekintett a jövőjére. Azt hitte, az élet olyan, mint a mesében, A szerelmesek összeházasodnak és boldogan élnek, még meg nem halnak. Egyik mese sem figyelmeztet arra, hogy a heted-hét határa szóló lakodalom után kezdődik csak az igaz élet, és addig, amíg meg nem halunk, nagyon-nagyon sok minden történhet még. Például elválhatunk. A kis erdő felé kanyarodom, és rátérek a szűkösvényre. Ez is milyen ismerős! Sokat csatangoltam erre gyerekkoromban. Szánkozni jártunk ide telente. Itt az a domb is, nem messze onnan a bátyám mögött ülve, görcsösen belé kapaszkodva, sikongatva csúsztam le újra és újra, míg alkonyodni nem kezdett, és piros harcon is réggé fagyott kezekkel haza, nem húztuk a szánkónkat. Közeledik a szilveszter... Belém hasít a fájdalom. Elképzelem, hogyan készülődnek barnáik az estére. Meghívták a barátaikat, akik egykor az enyémek is voltak, de már inkább csak az ővéik. Még a lépteim is elnehezülnek. A tartásom is megváltozik, ahogyan vonszolom nehéz bánatomat. <gül> a telefonom. Barna hív. Elpanaszolom neki a szomorúságomat. Még mindig kegyetlenül fáj, hogy nusikával élsz. Fáj, hogy örömünnep lesz a barátokkal. Nem lesz öröm, rettenetes a küzdelmünk. Szét fogunk költözni, nem megy. Amint elköltözöl Pilisligetre, visszamegyek a házba, amíg még nem tudjuk eladni. Borzasztóan szenvedünk, síralmas a hangulat. Hm. Remények, csalódások, újrakezdések. A szerepeink, amiket magunkkal hurcolunk és ismételgetjük őket véget nem érően. Musika elhagyta a családját, mert jobb életet álmodott magának. Barna is másnál kereste a boldogságot, amit én nem tudtam megadni neki. Mindkettőjüknek keserűen csalódniuk kellett. Én is azt képzelem, egyedül vagy mással jobb életem lesz, mint Barnával volt. De ez csak illúzió. Ha nem változom meg, nincs erre reményem. Ha nem vállalom fel a felelősséget a saját életemért, a jó létemért, soha nem lesz jó életem. Sok-sok évvel ezelőtt belemere az önként vállalt szerepembe, és végül rám fort, levehetetlenül. Barna csak arra adta a vízhangot, ahogy én viselkedtem. Talán épp ezért választottam őt, hogy eljátszhassam a szerepemet. Az odaadó, simulékony, szolgálatkész asszonyét. Majd mikor kényelmetlenné vált ez a ruha, és szabadulni akartam tőle, barnát hibáztattam, hogy ő nem hagy, hogy rám telepszik, megfojd, kihasznál. Äh, elfoglaltam egy helyet, ami a kezdetekben talán a biztonságot jelentette nekem. Mélyben meghúzódó meggyőződések vittek engem oda. Amikről talán nem is tudtam, de mégis úgy éreztem, igen, ez az én helyem, az én pozícióm, engem ez illet meg. Ragaszkodtam hozzá, még akkor is, amikor már régen felzárkóztam Barna mellé, és amikor már az elnyomott, megnyomorított belső nem visszajelzéseket kezdett küldeni. Én meg se hallottam, észre sem vettem, hogy valami rág belülről, hogy nyugtalan vagyok, mert nem azt teszem, amit szeretnék. Amikor meg mégis meghallottam a figyelmeztető hangot, olyan fájdalmas volt, hogy egyszerűbbnek tűnt barnát okolni, amiért nem hagy nekem teret, mint felvállalni a felelősséget a saját életemért. A haragom elnyomása is hozzátartozott a szerepemhez. Kérlek, Júlia, nyisd ki a garázs ajtót, mondta Barna nap, mint nap, és én felugrottam az íróasztalom mellől. Félbeszakítottam a tanulmányírás gondolatmenetét, leszaladtam a garázsba, kinyitottam a kaput, megvártam, míg kényelmesen kigurul Barna az autójával, majd becsuktam utána. Elrejtettem a dühömet és az alatta megbújó fájdalmat is. Barna azt mondta, jogom van bármire nemet mondani ám az én szerepemben nem fért bele, hogy felismerjem a jogaimat. Talán nem is én akartam kiszabadulni ebből a házasságból, csak a szegény fogságba esett belső, énem én akart kimenekülni. Teljesen lefoglalt, hogy elutasítsam, erreítsam a saját fájdalmamat, és ezzel elzártam magamtól Barnát is, az ő szeretetét. Hm... Őt tettem felelőssé az életemért, és mivel az életem nem változott, a boldogtalanságomnak is ő lett az oka. Ha még ehhez hozzáteszük, hogy barna szerepe alatt is ott rejtőzött a lénye egy fontos része, aki soha nem találkozhatott az én segítségéért kiabáló énemmel, nem is értem, miért csodálkozunk, hogy a házasságunk kiüresedett. Most ott van Duna keszin, és vergődik. Keservesen sírni kezdek. Elmondhatatlanul fáj, hogy Nusikával van még most is. Azt mondtam neki a napokban, hogy állandóan kétféle mozgás megy köztünk. Van egy közeledés, hogy végre megbékeltünk egymással, de minden egyes nappal, amit Nusikával tölt, folytatódik a távolodás is. Mert hogy nekem muszáj távolodnom, mert rettenetesen szenvedek a kapcsolata miatt. Elszomorodott. Fájt neki a távolodásom. Mint egy csúnya kinövés lenne az arcán, amit nem tud eltüntetni. Azt mondta, hogy ő már világosan látja, hogy vége a kapcsolatnak Nusikával. Mégis hagy engem szenvedni, hagy engem belemenekülni egy kapcsolatba, hiszen tudja, hogy van Balázs. Nem nyújtja utánom a kezét, mint ahogy nem nyújtotta akkor sem, amikor szükségem lett volna rá. Iszonyúan fáj ez. Iszonyúan. Hazaérek, és... Hirtelen felindulásból levelet írok neki. Drága Barna, én is komoly kézisem mentem keresztül, amikor hívtál. Akkor is sírva sétáltam. Úgy érzem, mintha most szakadt volna el véglegesen a szál kettőnk között. Nem a szeretet és a barátság szála. Remélem az örökre megmaradt köztünk. Ez legalább végig azt nyújt számomra. Ahogy olvadoztak köztünk a jégcsapok, és felé lett a szeretet, a karácsony környéki és az azt követő időszak nagyon boldog tett engem. Épp a távolság megszűnése okozta most a krízist. Hm. Elismertem, hogy én még mindig azt várom, hogy a kockára mindent. Szakicsnusikával kockáztas egy hatalmasat, és adj egy esélyt, a mi újrakezdésünknek. Azt várom titokban. Magamnak is csak most merem bevallani, hogy mint egy királyfé. Hódíts vissza. <gül> Ami teljesen bizonytalan kimenetelő, ez igaz. Hiszen most sem tudom elképzelni, hogy ott folytassuk, ahol abba hagytuk, hanem csak azt, amit te is nagyon okosan mondtál, hogy kezdjük el előről felépíteni a kapcsolatunkat. És vagy sikerül, vagy nem. Tényleg benne van a kudarc lehetősége, tényleg kockázatos, tényleg fontos nekem a szabadság. Neha te független lennél, megadnám az esélyt, lenne kivel megpróbálnod. Barna ismét szemét állat, a ribanc meg újra ribanc. Újra fellobbant haragomban, azt gondolom, utálom Barnát, de tudom már, hogy ez nem igaz, ha mögé nézek ott a szeretet és az együttérzés is. Most érzem csak igazán mennyire együtt jár a szeretet és az utálat. Mégis januárban akarok válni. Nem megy a leválás egy ilyen tisztázatlan, bizonytalan helyzetben. Jogilag is rendezni szeretném a kapcsolatunkat. Január elsőjén találkoztunk. Mondanám, hogy várjál rám, Júlia, de megvan a kapcsolatunk lecsengésének a dinamikája Nusikával. Különben is hajérság lenne vele szemben mondta Barna a nappalinkanapéján ülve. Csüggetten összetörten, amiért zátonyra futott a kapcsolata. Persze az is fáj, hogy ennyire szereti Nusikát, így ragaszkodik hozzá. Fáj, hogy mindegy neki, várok rá vagy sem, közelebb kerülünk egymáshoz Balázsral vagy sem, elveszíte végleg vagy sem, amíg ő lecsengeti a dinamikát. De nem ez a legnagyobb fájdalmam. Ami igazán megdöbbentett és ismét visszataszított a haragos állapotomba, az a durva érzéketlensége is az, hogy Nusikára még a kapcsolatuk szétesése után is vigyáz. Drám, egy fikarsznit sem. Mint ha egy tárgy lennék. Nem az a szeretet valakivel együtt élt hosszú éveken keresztül. Mit látott, amikor rám nézett, miközben ezeket mondta? Egy szobrot? Egy bútordarabot? Esetleg egy idegen embert? <gül> Egy hónapon keresztül hozzám fordult minden problémájával. Írt majd vagy száz levelet. Találkoztunk, és léptenyomon felhívott. Szabályosan udvarolt. Mindenféle módszerrel akadályozta, hogy leváljak róla. Ugyanazt folytattuk, amit előtte. Megtartott engem. Lelki, szellemitársnak használt. De közben a szerelmével élt együtt. <gül> Én pedig megátalkodottan szenvedtem miatt a kapcsolat miatt. Dehogy udvaroltam, ütközött meg a kijelentésemen. Hogy is tehettem volna ilyet nusikával? Megpróbálok a kis-kisiklás után visszatalálni önmagamhoz. Festik a lakást. Rövidesen költözhetünk. Elhagyhatom végre ezt a síralom völgyet. Bízom benne, hogy ott elkezdődik végre az új életem. <gül> Geringek a házban felhalmozott dobozok és hatalmas műanyag zsákok között. Az íróasztalom tele van csomagolásra váró dossziékkal, irodai holmikkal. Kiszabadítom a laptopomat, és udvarias, de távolságtartó levelet írok Barnának. Kedves Barna, szeretném abba hagyni a barátkozást, mert akadályoz a leválásban, a megbékélésben, a gyógyulásban, az elgyászolásban. Kérlek, hogy tartsunk meg egy optimális távolságot, a gyerekek dolgában természetesen bármikor a rendelkezésedre állok, de arra kérlek, ezen felül semmi érintkezés ne legyen. Júlia. Még akkor is a levélen jár az eszem, amikor már messze járok a fővárostól. Egy vidéki családhoz utazom, hogy interjút készítsek velük. Válogatok a cd közt valami olyan zene kellene, ami felvidít, és olyan, amiről nem barna jut az eszembe. 50 kilométeres és tucatnyi után megállapítom. Ilyen nem létezik. A család tüleményes. Négy gyerek. A legkisebb autista. Az anya szerint az a legfontosabb, hogy a család teljesen elfogadja a bármilyen fogyatékkal, sérüléssel született gyermeket. Elmesélé, hogy ő azt tapasztalta, sok családban a kimerült anya állandóan a legkülönbözőbb fejlesztésekre hurcolja a gyereket, ami nem segít, mert a kicsi kifárad, a testvérei elhanyagolva érzik magukat, az apa meg nem győzik pénzt keresni, hogy fizetni tudják őket. Ilyenkor elvész a legfontosabb, az öröm, a szeretet, az összetartozás. Hát, ebben a családban biztosan nem veszett el semmi ilyesmi, gondolom. És nem akarodzik elindulnom a békés otthonból. Aztán hirtelen hasít a szomorúság ugyanezért, és olyan sebességgel kapkodom össze a holmiaimat, mint a bomba kegyegését hallanám a lakásban. Érettségi találkozóra készülök, de a rettenetesen rumlis lakásban nem találom a ruháimat. A félig felrángatott harisnyák és összenemillő ruhadarabok lecibálása után levizelt ruhákba botlok ezért kínomban rovarértóval beszórt anyagokat próbálok magamra tekerni. Közben mocskos lében gázolok, és az orromat döghús szaga facsarja. A feleketlen felfordulás után újabb és újabb lehetetlenségek következnek. A fantáziám zseniális. Ébredés után gratulálok az álom Bár kissé túlzásnak érzem, hogy a végső jelenetben kegyelem döfésként még egy tüntető csoport is átvonult a házon. Nem először álmodom ilyet. A bennem dúló szörnyű zavarról árulkodik. Szinte minden éjjel valami nagy bajba keveredem. Pár napja például egy sok gyermekes család vette birtokba az otthonomat, és nem tették félre nekem az irataimat, a fontos emlékeimet, hanem felelőtlen módon elégették őket. Egy másik alkalommal a nappali közepén felbújogott egy gejzér, de nem termálvíz jött belőle, hanem egy csatorna szennyes és bűzös áradata, eszeveszetten szaladgáló visító patkányokkal. Mindig az otthonom kerül veszélybe, ami ilyenkor valójában a személyiségemet szimbolizálja. Hm. Oka van ezeknek az álmaimnak. Megtudtam, hogy Barna azt meséli a közös barátainknak, hogy soha nem is volt szerelmes belém. Csak Krisztibe és Nusikába. Gratulálok, Barna. Ez aztán remek bizonyítvány rólad. Volt három feleséged, de a két szeretődbe voltál csak szerelmes. Őket volt csak bátorságot szeretné. A feleségeidet nem. Az ízlésed sem semmi. Nagyszerű. Gratulálok. És az, hogy ezt el is mondod a barátainknak, na az aztán mindennek a teteje. Legalább hallgatnál, ha már ilyen érzelmi analfabéta vagy olyan iszonyú indulatok vannak bennem, hogy üvölteni tudnék velem, megfogni a vállát és megrázni kegyetlenül. Ébredj fel, ember, mit csinálsz? Soha nem volt belém szerelmes. Ha haragból mondaná ilyet, az rendben. De hogy egyszerűen csak mesélgeti a barátoknak, azoknak, akik irigyelték a kapcsolatunkat, megtagad engem. Megtagadja az egész közös életünket. Semmi séteszi, érvényteleníti, lenullázza. Ezt nem lehet elviselni. Egyszerűen nem lehet elviselni. Letaglóz ez a kijelentése. Leterít, mint egy Vágóhídravit vit állatot a böllér. Morzalmas állapotban vagyok. Barna telefonál a közeledő tárgyalás miatt. Nem vagy beszámítható, nem vagy döntésképes állapotban. Így nem mehetünk a tárgyalásra. Gyenge vagyok. Nem bírok kiállni magamért. Képtelen vagyok megvédeni az álláspontomat. Beletörődöm, hogy elhalasztuk a tárgyalást. No, nem kérdéses ez számomra, hogy el akarok válni ettől az embertől. Jó, ne menjünk most válni. De Barna, ha én elköltözöm... Te meg visszaköltözöl a házba, és kibékőz Nusikával, és oda visszed, én a fejemet fogom a falba verni a fájdalomtól. Nem békülünk ide, különben sem tennék ilyet veled. Rövid szünet után megkérdezi: Ez más nőkre is vonatkozik? Mást se vihetek oda, vagy csak Nusikát? Eltöprengek a kérdésen. Nem. Azt hiszem, ez másra nem vonatkozik. Csak nusikával kapcsolatban vagyok élő, eleven vérző húscafat. Nem akarok már szenvedni. Spenót készítés közben kitalálok egy önvédelmi technikát. Ha újra jön a felesleges, előre nem vivő harag, tépelődés, agyalás, leállítom azonnal, és egy mantrát kezdek mondogatni. A dühömet, a spenót ellen fordítom. Mert persze nem mirelítet vettem, hanem zöld leveleket. És most csípegethetem le a szárát egyenként jó? Kis babra munka. Viszont nagyon szeretem sok foghagymával. Felteszem főni, és amikor már kész a habarás is, rájövök, hogy a mandrázgatás miatt nem tettem bele fokhagymát. Se sokat, se keveset. A fenébe megkóstolom. Megállapítom, hogy tiszta szerencse, hogy kifelejtettem, mert végül sóskát főztem. Mi a kaja? kérdezi Ábel, mikor hazaér. Nem tudom, valami zöld levél felelem és izgulok, mi lesz a véleménye a feltálalt ebédről. Finom ez a sóska, de más, mint ahogy szoktad csinálni. Spenótként készült. Tényleg? Máskor is így csinált. Nincs kedvem elindulni a vállók csoport foglalkozására, de tudom, hogy hasznos. Segít. Így hát összeszedem magam. Elsőnek érkezem. Aztán Erika is megjön kis meg kell. Rám néz, és azt mondja. Látom, egy cipőbe járunk. Történt valami? Igen. Barna azt meséli mindenkinek, hogy soha nem is volt belém szerelmes. Elmebeteg. <tosz> és nálatok mi újság? Csak egy újabb hullámbölgy. Megjönnek a többiek is Emma pogácsát hozott Szépen elhelyezi egy kis tában. Károly egy doboz bombonnal Lep meg bennünket Ez most jókor jött El vagyunk szontyolodva Legalábbis Erika És én Katán látszik Hogy feszíti valami mondani való Alig várja, hogy szót kapjon Nagy újság van, mondja Szinte kiáltva is az egész arca egy nagy nevető száj közben. Képzeljétek, bepasíztam. De nem is ez az érdekes, hanem az, hogy most hogyan gondolok a férjemre. Mert most azt érzem, hogy lehet egyszerre örülni is egy új kapcsolatnak, meg fájlalni is az elszakadást. Szóval ö, eddig azt hittem, ő nem is szomorú a mi válaszunk miatt, mert nője van. Most viszont megértőbb lettem. Ez a legnagyobb újság. Megélénkülünk, egyszerre beszélünk, egymás szavába vágva. Érdekelnek a részletek, hol és hogyan történt az ismerkedés, ki az élető. De Károlyéknál is történt valami. A feleségem összeveszett a barátjával, és nekem sírja el a bánatát. Végülni nem akar velem, de most legalább a gyerekek dolgában rendes. És te hagyod, hogy neked keseregjen? Kérdezzük egyszerre többen. Hagyom. Fájdalmas, de van benne valami megtisztelő is. Hogy én vagyok számára az, akinél menedéket találhat. Ezen eltöprengünk egy kicsit, miközben falatozgatunk. Gyerekek, én rájöttem valamire, vált hirtelen témát, Emma. Néha önigazolásnak, alibinek használom az engemért csapást. Felmentem magam minden alól. Nem tettek róla, nem ír a nevem. Velem áldázul elbánt a sors. Én is észrevettem magamon hasonlót, csatlakozik Erika. Érdekes néha rajta kapni magam, hogy milyen különösen viselkedek. Például, amikor eluralkodik rajtam az önsajnálat. Szeretek élvezkedni benne, mint egy jó, melegi szappakolásban. Hát, megtanít pár dologra bennünket ez a nagy küzdködés. Az biztos, mondom én, a többiek buzgó bólogatása közepette. Most pedig olyat teszünk, amit eddig nem titokzatoskodik Szilvia, de aztán hamar kiderül, mi a mai feladat. Táncolunk? Szilvia betesz egy CD-t a kis lejátszóba. Vidám, pesgő, latin zene csendül fel, és mi egyszerre ugrunk fel és kezdünk táncolni. Egyedül küzdködöm a költözéssel. Mint ahogy mindennel egyedül kellett megbírkoznom, a gyerekektől kezdve, a hitel szerzés őrületén keresztül, az új lakás festéséig, mázolásáig, és a többi. Barnának eszébe se jut, hogy megkérdezze, segíthet-e, vagy hogy van-e elég pénzem. Szerencsére vagy erős vagyok, a fájdalom nem nyengített el. Megoldom. A költözés napján Ábelen és Dorkán kívül még Anna és az egyik barátnője segítenek a pakolásban, meg a hurcolkodásban. Ott a saját rendetlenségemet, és visszamegyek a házba. Vagy nyolc órát takarítok, hogy barna tisztaságba érkezzen. Szinte minden érintetlenül marad a házban. A bútorok nagy része beépített mozdíthatatlan, de egyébként is visszaköltözik barna. Másképpen pakolok, mint a Dunakeszin laknanusikával. Ha belépünk a házba, semmi változást nem látni. A bútorok, a függönyök érintetlenek. Az edényeket, ágynemű törlőkőket elfeleztem. A hitvesi ágy. Mérek, drága gyógygyágy, de lemondtam róla, amikor megtudtam, Barna visszaköltözik. Felhúzom az ágyneműt a régi gondoskodó szeretetemmel. Legyen csak az övé ez az ágy, hiszen fáj a dereka. Nekem jó lesz, egy egyszerű is. Fogalmam sincs hova bírom félretenni néha a ragomat Így a szóba is változatlan maradt A punc színű ájtakaró, a hozzáélő mintás sötététől függönyökkel A díszpárnák, a ruhás szekrényem megfosztva a ruháimtól Az éjjeli szekrényem is itt áll üresen Hiányolja a több tucat könyvet, ami évekig nyomta a hátát Dorka marad Váratlan fordulat Hazahozott egy kutyát, és valamivel később belém áll. Anyu, nem haragudnál, ha maradnék a házban a papával, ha, ha megengedi, hogy kutyám legyen? Hiszen lakásba költözünk, oda nem jöhet. Barna beleegyezik, így dorka nem jön velünk. Tizenhét éves, már leváló félben van, talán jobb is így, hiszen én nem engedem felnőni. Talán Barna önnálóságra szoktatja egy kicsit. Végül is, csak pár megállónyira fogunk lakni egymástól, nem veszítem el. A kutya feltelepszik az ágyra, és lepisíli a frissen húzott ágyneműt. Isten hozott, újabb flúgos családtag. Kezdhetem előről. Boldoga rendezkedem a gyönyörű új lakásban. Ezzel a lakással megfogtam az Isten lábát. Az erkélyen állva elönt a boldogság. Itt fogok élni? Szabadon, függetlenül, végre, végre. Istenem, de jó, hogy visszautasított barna. Mibe keveredtem volna? Tűzes ritmusú zenét teszek fel, és felszabadultan táncolok. Ezer sebből vérezve újjongok újra a szabadságomon. Pedig rossz a lakásban a gázkazán, dermesztő hideg van. Nincs pénzem a javítatásra. Kezdek rá eszmélni. Milyen különböző anyagi helyzetben vagyunk egyébként is Barnával. Noha húsz éve még egyformán indultunk. Barna csengett. Ölünk a nappaliban. Ridegen tényeket közlök vele. Nincs barátkozás. Abba hagyjuk a felesleges érintkezést. Elszakadás van. Tessék, a Boroka utcai házkulcsa, én nem megyek oda. Még dorkát meglátogatni sem, csak ha előtte vele egyeztetek. Ugyanígy elvárom, hogy soha ne jöjjön Ábelhez, csak ha én is itthon vagyok, és megfelel nekem. Érdeklődő kérdéseit visszaverem. Nem veled szeretném a jövőben megosztani az érzéseimet, mondom ridegen. Viszont az anyagiakat beszéljük meg újra, mert most jöttem rá, mennyire ki vagyok szolgáltatva neked. Elsírom magam. Hidegen néz, majd azt mondja. Csúnya öregasszony lettél attól, hogy ilyen keserű vagy, vádaskodó, boldogtalan. Hm. Közelednek a születésnapok. Egyszerre három is. A gyerekeké és barnáékös csak néhány nap van, ezért egyszerre szoktuk ünnepelni. Felmerül, hogy most is tehetnénk ezt, de én dühötten elutasítom. Ünneped azzal a születésnapodat, akiért felelősséget érzel.